4. Hvernig hringurinn fannst. Frá því var greint í bókinni Hobbitanum að dag 1 hefði hinn mikli vitgi Gandalfur grávi barið að dyrum hjá Bilbó og voru í fylgju við honum 13 dvergar. Þar var í hópi sjálfur Thorin Eikinskjáldi konunganniði á samt 12 félögum sínum og voru þeir allir í útlegd. Það skipti nú engum tókum að Bilbo réðst sjálfum sér til mestrar fórundrunar af stað með þeim í leiðangur til að vinna mikið fjársjóð, sjálft dverga gull konungana sem fólkið var undir fjallinu eina í Erebor á Dal, langt austur í heimi. Þetta var á aprilmordni árið 1341 að rýmtali hérðs. Þeir voru mjög happa sælir í byrjun og tóksta grandadrekanum sem fjársjóðsins gætti. En áður ennir kemust brott meðan skalli í fimmherja orustuna. Þorrin fjall en margar hetið áður voru dríðar. Öll þau stórmerki hefðu þó verið til lítils og lít verið getið í löngum annálum þriðju aldar ef ekki hefðu komið þeirri smá slís á leiðinni. Á ferðsynni til villulands varð hópurinn fyrir árás orka í háu skarði í þóku fjöllum og þá tókst svo til að Bilbo leitaði atkvars niður í dimmar orkanámur undir fjöllunum. En þar varan hann ramvildur að þreyfa sig áfram í myrkrinu þegar höndans snart allt í einu ring sem lá á gangveginum. Hann stakk honum í vasan og þóttist hafa hlotið happ. Bilbo var síðan óra tíma að leita sér útgönguleiðar en viltist aði lengra endaði dýfstundir fjálsrótum svo að hann komst ekki lengra Þar sem göngunum lauk kom hann að ná kaldri tjörn fjarri allri byrtu og il og á klettasillu úti í vatninu bjó ógeðslegt kvíkindi sem hétt Góllrir Hann spynnti sér áfram á vatninu á litlum báti með stórum flötum fótonum skemaði í kringum sig fölum sjálflísandi augum veitti blinda hellafiska með löngum kjúkonum og átt á hráa hann átt annars allt sem að kjafti kom og hann gaf náð haldi á til að kirkja án of mikillar fyrir hannar hann hafði jafnvel bestu list á orkum og Góllir átti fólkin dýrgrip sem hann hafði komist yfir endur fyrir löngu meðan hann lifði enn upp í heimi ljósins gull hring sem hafði þá náttúru að hver sem baran varð ósýnilegur hringurinn var það eina sem hann elskaði hann kallaði hann djástnið sitt og gældi stöðugt og talaði við hann eins og hann væri lifandi vera og alveg jafndótt hann hefði hann ekki á sér hann faldi hringin nefnilega oft út í eiginu sinni ef hann var ekki á orkaveiðum eða könnunarferðum um námurnar Vísast hefða nú ráðist umsvifalaust á Bilbo ef hann hefði verið með ringin þegar þeir hittust en hann hafði þá nýlega faliðan og auk þess hélt hoppittin á álfandnýf og mundaði hann sem sverð Til að tefja tíman skoraði gollrir á bilbó í gátuleik Ef Bilbo gæti ekki ráðið gátu sem Góllirir spyrði, mættan drepan og jeta. En ef Bilbo inn í leikinn, yrði Góllirir að gera honum þann greiða að vís honum leið út úr ógöngunum. Bilbo var ramviltur þarna í myrkrinu og hafði mist alla vonum að komast út því að nú miðað honum hvorki áframni aftur á bakk. Hann sá því ekki annað ráð en að taka á skoruninni og þeir lögðu margar gátur hvort fyrir annan. Leiknum lög með Sigri Bilbós en því réð fremur glópalán en skarpar gáfur. Því að loksins þegar hann var orðin alvi lens með gátur, rópaði hann uppgjöf hvað er ég með í vasanum. Svo vildi sem sé til að hann stakk einmitt í því hendi í vasan og fann fyrir ringnum sem hann hafði rétt áður tekið upp að götu sinni en glengt. Góllrir tilskildi sér þá að mega geta þrísvar en tókst samt ekki að finna rétt að svarið. Vissulega greinir fræði á um það hvort þessi síðasta spurning hafi verið lögmætt samkvæmt réttum leikareglum því að hún var bein spurning en ekki gáta en að búnu ber öllum samanum að gollrir hafi verið bundin af loforði sínu úr því að hann tók gátunni og reynda ráðana Bilbo krafðist þess nú að hann stæði við orð sín en flaug þó í hug að þetta slepjulega kvikindi gæti reynst svikult og jafnvel brugðist áskorunar heitinu sem að jafnaði er talið heilagt og engirnum að verstu varmenni voga sér að brjóta og það var honum líka hóllara því gotlrir sveifst einskis hjarta hans myrkvað af langri einveru í dimmuni hann svamlaði aftur út í holmann sinn í vatninu svarta sem Bilbo var þá ókunnugt um, en ekki var nema steins nar út í hann þangað ætlaðan fyrst að sækja ringin hann var orðinn sóltin og svektur En ef hann aðeins hefði djástnið sitt á fingrinum, þyrfti hann ekki óttast neyn vopn. En ringurinn var ekki á sínum stað. Hann var týndur, horfinn. Bilbo hafði enga hugmyndum um hvað var á seði, en honum rann kalt vatnmiðli skyns og hörunds þegar gotlrir rak upp skerandi veginn. Hann hafði loksins ráðið gátuna, en nú var um seinan. Hvað var það með vörsanum? öskrað hann. Augu skutu grænum næstum og hann hraði sér í land til að myrða hopbitan og ná ringnum af honum. Á síðustu stundu gerði Bilbo sér grein fyrir þessari aðstæðjandi hættu og flýði í fáti uppgöngin frá vatninu. Og nú var hefnin með honum því að á hlaup honum stakkan hendinni í vasan og ringurinn líkt og rann sjálfkrafa á fingur honum. Góllrir fór því fram hjá honum án þess að sjá hann og skundaði að útgönguleiðinni til að lok svo þjóvarinn slipp ekki út. Bilbó eltan hann með gátt. Góllrir ætti áfram, bölvand og ragnandi og þusandi við sjálfan sig um djásnið sitt. Af orðamanns varð Bilbó sannleikans vísari og eigði þar með vonarglætu í myrkrinu. Með þessum undra hring hafðan möguleika á að sleppa burt frá orkonum og kollri. Eftir góða stund lok staðar við leini útgang á neðri hluta námana í austur hlýðum þóku fjalla. Þar gerði kollriðunum fyrir sátt, nýpraðið sér saman, þefaði og lagði við hlustir sem snöggvast kvarlaði að Bilbo að best væri að ráða kvíkinginnu bana með alvasverðinu góða. En vorkunsemin varð yfirsterkari, ringurinn treguð undan komu, svo honum fannst óþarfa notan til að drepa þennan volaða vesaling sem ekki gat nú borðið hönd fyrir höfuð sér. Logs leifti Bilbo í síkjarki, stökk yfir kollri í myrkrinu og tók á rás niður eftir göngunum. Í eirumanns glumduð haturs og örvæntingar óp óvinarins, þjóvari, þjóvari, bakki, við hötur um það að eilífu. En nú gerðist nokkuð fyrðulegt. Þegar Bilbo kom aftur til félagasinna, sagðan þeim ekki rétt frá vatvikum. Hann greindi þeim frá að hann hefði hitt þetta kvikindi og sömulegðis að þeir hefði farið í gátuleik. En svo sagðan að gotlrir hefði lofað að gefa sér gjöf ef hann inn í leikinn en þegar kvikindið hefði farið út í eigu sína til að sækja verðlöinin hefði dýrgripur þessi verið á baku burt töfra ringur sem hann hefði fengið í afmælisgjöf endur fyrir löngu Sjálfur gatt Bilbo sér þess til að ringurinn sem gotlrir hefði týnt væri sá sami og hann hefði fundið og úr því að hann hefði unnið leikinn þóttist hann og eiga hann með réttu En hann skýrði félögum sínum hins vegar ekkert frá því að hann væri komin með ringin. Heldur lét sem það hefði orðið svo að vera úr því að ringurinn fannst ekki. En í stað þess hélt hann í fram að hann hefði þá krafist þeirra sigurlauna í staðgjafarinnar að gotlrir vísaði sér leiðina út. Þessa útgáfu skráði hann líka í æviminningar sínar og fekst aldrei til að breyta hann þar þó hann skýrði rétt frá atvikum á ráðstefnu Elronds. Svo virðist sem þessi útgáfa hans ein hafi verið í frumgerð röðskinnu því að hún hefur varðveist í mörgum afritum og útráttum án frekar í skýninga. Aftur á móti hefur henni sönnu frásögn verið bætt við í sömum afritum röðskinnu og er þar vafalaust stuðst við upplýsingar þeirra fróða og sóma sem báðir vissu sannleikan en vildu þó ekki streka út neitt af því sem gamli hopbitin hafði sjálfur skrifað. Gandalfur átti hinsvegar frá upphafi dálítið erfitt með að kingja sögu Bilbós og varð strax forvitin um þennan ring sem hann nefndi. Honum tókst löngu síðar með herkjum að toga réttu sögunu upp úr Bilbó og varð tregða hans á að segja sannleikan til þess að kólnaði milli þeirra um hríð. Vítringnum var mjög í mun að komast að hinnu rétta. Um leið fannst honum harla kynlegt að þessi ágæti hoppiti skildi ekki strax vilja segja sér alltaf létta því að hann hafði aldrei áður reyndanað neittni undirhyggju. Þá tórtrygni sína nefndi þó ekki við Bilbo. Hugmyndin um gjöfina var heldur ekki einskjæri hoppita uppspunni. Bilbo benti síðar á það að Góllir hefði gefið sér hugmyndina með því að vera alltaf að tönlast á því að ringurinn væri ammæli skjöfin sín. Gandalfi þótti það líka grunnsamlegt og skrítið en komst ekki að sannleikanum í málinu fyrir mörgum árum síðar eins og fram kemur í þessari bók. Óþarf er að fjölir það hér meira um þau æfintýri sem Bilbo síðan rataði í. Hann slapp með hjálp ringsins framhjá orka vörðunum við hlýðið og fann félaga sína að nýju. Síðan notaðan ringin oft á ferðalæginu, engum til að hjálpa vinum sínum, en hann leyndi þeim með öllum að hann hefði ringin undir höndum. Heimkomin myndist hann aldrei á ringin við neina aðra en Gandalf og Fróða og var sannfærður um að engir aðrir hefði hugmyndum tilvist hans ferðasögu sína sem hann hafði í smíðum símdan engum nema fróða þegar heim kom hengdan sting sverði sitt yfir arinnin en brynjuna undursamlegu úr dreka silfrinu sem dvergarinn gaf honum að lána hana á safn reyntar á maðmhúsið í stóru gröf gömlu skikjuna og hettuna sem hann hafði verið í á ferðalæinu lagðan í gamla kistu í bakkabotni en hringin dróðan upp á granna festi og geimdi tryggilega. Hann kom aftur heim á Hérað úr leiðangrinum 22. júni á 5. og öðru aldursári sínu RH 1342 og síðan var fátt um stórtíðindi á Héraði Fyrr en Bilbo Baggi tók að undirbúa 11. og 11. afmæli sitt RH-1401. Einmitt þar hefst sagan.